Són les 9. Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La sala albenis de Tiana acull aquest dissabte l'onzena Assemblea Nacional d'Entesa pel Progrés Municipal amb la presència de Joan Herrera. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Entesa pel progrés municipal, ha escollit Tiana per celebrar la seva onzena Assemblea Nacional. La sala albenis del Casal acollirà aquesta trobada, en la qual hi assistiran representants de la vuitantena de municipis, on es marcaran les línies a seguir pels comissis del 22 de maig. L'Associació Protectora pels Animals de Tiana, Apropat, mostra la seva preocupació per les dades d'abandonaments de gossos durant l'any 2010. A l'àrea metropolitana de Barcelona, els centres d'acollida van recollir gairebé 3.000 animals abandonats, prop d'un 44% més que l'any anterior. L'editorial de música catalana Tritó Edicions ja ha posat a la venda el nou disc Catalònia, dedicat a l'obra per orquestra d'Isaac Albenis i que conté una peça que el compositor va escriure a Tiana i que no s'havia tornat a interpretar des de la seva època. L'escriptor Tianen Roger Artera presenta avui la seva última novel·la, titulada La noia de les estrelles. Ho farà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau, acompanyat de la poeta Tianenca Primitiva Rabarter. I l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena de Sergio Scorigüela com a tècnic del bàsquet tiana, que tindrà feina per aixecar els ànims dels seus jugadors després de perdre de manera contundent davant el translader de farners a l'última jornada.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 en la qual hi assistiran representants d'una vuitantena de municipis on aquest grup polític hi té representació. Un dels punts més destacats de l'ordre del dia d'aquesta Assemblea Nacional és la ratificació de l'acord entre Entesa pel Progrés Municipal i Iniciativa per Catalunya als Verds Esquerra Unida i Alternativa. En aquest sentit, el secretari general dels ecosocialistes, Joan Herrera, serà en aquest acte on tot apunta que s'apostarà per continuar amb aquesta coalició. Una de les membres de Gent pel Progrés de Tiana, Montserrat Vigas, remarca que els grups d'Entesa són independents a iniciativa. Nosaltres vam ser els pioners i això jo bé. O sigui, el que passa és que ha de quedar clar que nosaltres som un partit gent i tots els altres, són partits independents d'iniciativa, a causa que a vegades doncs, es vol fer dir que no, però sí que és cert que compartim uns punts semblants que permeten que puguem fer una coalició amb el partit, que dona un suport eh, doncs, de diners i d'organització, evidentment. Un altre dels punts importants de l'Assemblea és l'elecció del nou president després de la dimissió de Jordi Fàbregas. D'altra banda, entesa pel progrés municipal, aprofitarà la trobada per començar a marcar les línies a seguir pels comissos del 22 de maig. Montserrat Vigues no tem la irrupció de nous partits que els restin protagonisme. No ens allunyarem gaire del, de les idees i de tot el que hem anat defensant. Les idees són les mateixes, el que passa és com es concretaran aquestes idees en polítiques específiques, doncs això sí que no, no, no ho podem dir. Pot passar és que hi hagi partits que s'han presentat per primera vegada al Parlament com a Solidaritat i que decideixi presentar-se a les municipals, però en tot cas no comparteixen un espai polític semblant al nostre, diria jo. Són espais diferents. També amb la mirada posada a les eleccions del mes de maig, l'onzena assemblea nacional d'entesa pel progrés municipal comptarà amb una xerrada que donarà eines i suports a les candidatures. L'Associació Protectora pels Animals de Tiana a mostra la seva preocupació per les dades d'abandonaments de gossos durant el 2010. A l'àrea metropolitana de Barcelona, els centres d'acollida van recollir gairebé 3.000 animals abandonats, prop d'un 44% més que l'any anterior. Aquest augment demostra que l'abandonament de gossos encara és un fet habitual i els centres d'acollida denuncien que aquesta circumstància és vergonyosa pel país. Del total d'animals abandonats, 1.192 eren gossos, 522 gats i 24 animals d'altres espècies. La responsable de l'Associació Protectora pels Animals, Tatiana Apropat, Rosa Puigverd, lamenta que les campanyes de sensibilització que s'han fet per evitar l'abandonament d'animals no hagin tingut l'efecte desitjat. En aquest sentit, bé recorda que cal ser conscients de la saturació amb la qual conviuen molts centres d'acollida. La gent té informació i la gent sap quan agafa un animal que ja sap per a altres persones i per estadístiques i per tot i per tota la informació que es dona i anuncis de televisió que que veure que els abandonaments és un problema molt greu i que han de ser més responsables no? quan agafen un animal però sembla ser que, bueno, que no aprenem, no? No aprenem. De vegades són animals que s'han escapat i els el reclamen als propietaris però molt poques vegades, de veritat. Eh? A veure que, clar, per cada animal que surt n'entren doncs sempre de 3 a 4 més. Les gàbies buides normalment no hi són, vull eh? dir, és molt raros. Tot i això, les protectores en volen treure una lectura positiva perquè les adopcions han experimentat un creixement de l'11%. De fet, al voltant de 1.700 animals van trobar durant el 2010 una nova família i 775 van ser retornats als seus propietaris. Aquestes dades demostren el bon funcionament dels centres d'acollida i evidencien que és possible d'una gestió totalment proteccionista on el sacrifici d'animals es descarta totalment. Segons explica Rosa Puigbert, l'única solució per evitar l'augment d'abandonaments passa per un enduriment de les sancions o la modificació de la llei en aquests casos. Si realment en els judicis se'ls fes pagar a la gent que abandona eh, una multa que fos important, que eh, les denúncies que fem, algunes sí que arriben al jutjat, però altres queden arxivades i no es tiren davant, Llavors, a veure, aquestes persones que ja han fet un abandonament i no passa res, no tenen cap problema a fer-ho una segona vegada. A veure, tot està en mans de la justícia, diguéssim, o si s'endurissin les lleis. Això canviaria molt. Però mentres no passi, pues, eh, així anem. En l'actualitat, prop de 400 gats i gossos continuen sense trobar una nova llar, segons les dades de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, encarregada de gestionar la recollida d'animals abandonats en 31 municipis del Barcelonès, el Vallès, el Maresme i el Baix Llobregat. a primera hora. L'editorial de música catalana Tritó Edicions ja posat a la venda el nou disc Catalònia dedicat a l'obra per orquestra d'Isaac Albenis i que conté una peça que el compositor va escriure a Tiana i que no s'havia tornat a interpretar des de la seva època. La peça porta per títol Escenes sinfòniques catalanes i va ser amb motiu dels actes de commemoració del centenari de la seva mort impulsats per l'Auditori de Barcelona que aquestes partitures recuperades del Museu de la Música es van poder interpretar de nou en públic. El musicòleg Josep Dolcet està l'encarregat de dur a terme la tasca de reconstrucció de la partitura general i és també el coordinador de l'enregistrament que s'acaba de publicar. La música sinfònica del Benit ha estat molt deixada de banda, la música relacionada amb Catalunya del Benit també ha estat molt deixada de banda i aquest disc presenta, diguem-ne, les dues coses, tant Catalunya com les escenes sinfòniques catalanes són de les poques obres del Beniz relacionades directament més en Catalunya que no pas amb Andalusia o altres indrets d'Espanya, que són els que normalment ella costava fer. Però sobretot és el seu, la seva inspiració com a orquestrador i el seu, la seva dèria per poder triomfar en el món orquestral, en el món sinfònic, que representa això. I això, en aquest sentit, aquest disc és una novetat absoluta. Escenes sinfòniques catalanes és una de les obres que es pot trobar en aquest nou treball, dedicat a part de l'obra d'Isaac Albenis sota el segell discogràfic de Trito Edicions. A banda, en formen part les peces titulades Catalònia, una suite popular per orquestra en tres parts, i també una suite a partir d'una de les seves òperes més conegudes, Pepita Jiménez. Segons ha explicat, Dulcet és la primera vegada que es fa un CD dedicat exclusivament a la música que el Benis va composar per orquestra. Aquest enregistrament ha comptat amb la col·laboració de Jacinto Torres, un dels grans especialistes en la figura del compositor. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora, notícies. L'escriptor tianenc Roger Tartera presenta avui la seva última novel·la, titulada La noia de les estrelles. Ho farà a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca Can Baratau, acompanyat de la poeta local Primitiva Reberter. L'acte servirà per donar a conèixer als vilatans la història d'un ex Yonki que torna al seu poble després d'estar dos anys en un centre de desintoxicació. El lloc on torna és Tiana, i és que per primera vegada l'autor ha volgut desenvolupar l'acció d'una de les seves novel·les, al poble que l'ha vist créixer. Tot i així, el Tianenc és un dels escriptors més allunyats del políticament correcte. Amb una narrativa directa i sense embuts, amb aquest llibre ha demostrat no tenir cap recança en manifestar el seu enuig respecte al creixement urbanístic del poble al llarg de les pàgines de La noia de les estrelles. Sentim Roger Tartera. Jo escric per oferir la visió del món que jo tinc. Llavors... Intento no autocensurar-me mai i procuro ser el més fidel possible a la meva visió de les coses. Els personatges parlen en, en nom dels personatges, però darrere els personatges hi jo. I jo no em tallo un pèl mai. Més enllà del retrat sobre el poble de Tiana, les drogues són el tema que apareix en primer terme al llibre de manera visible. Tot i això, l'autor Tianenca ha volgut destacar que el tema principal de la noia de les estrelles és la capacitat de superar situacions adverses i recuperar l'amor com a motor de les relacions humanes, es parla de la destrucció que produeixen les drogues, però també de la força negativa que generen les dinàmiques familiars i que provoca la fugida dels protagonistes a través dels tòxics. És un drama molt potent, però és un drama ple de humanitat i ple de, de les contradiccions de la vida humana que, que ens rodegen a tots, no només extrapolable pel món de les drogues, sinó... Uh, tot el que són les relacions humanes i la complexitat de les relacions familiars, de les amistats, de l'amor, i tot crec que tot això apareix una mica a la Noia de les Estrelles. Ja fa unes setmanes que es pot comprar la Noia de les Estrelles a les llibreries, però aquest divendres l'autor Tianenca el presentarà a la biblioteca Can Baratau a partir de les 7 de la tarda. Una obra que li va valdre el Premi de Narrativa a Ciutat d'Eivissa l'any 2009. Radio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena de Sergio Scorihuela com a tècnic del bàsquet Tiana, que tindrà feina per aixecar els ànims dels seus jugadors després de perdre de manera contundent davant el Transladir a Farnés a l'última jornada. A més, l'associació de futbol Sala La Conraria travessa un gran moment de resultats que el fan somiar amb l'ascens de categoria. Comencem amb el bàsquet Tiana, que aquesta jornada viurà el debut de Sergio Scoriguela com a nou tècnic i voldrà començar amb bon peu a aconseguir la victòria davant el Vilassar de Mar, que, tot i ser cué, la passada jornada va guanyar el Ripoll Esports 2000 i voldrà continuar amb aquesta dinàmica positiva. Salva Rubio, coordinador del basquet Tiana, ens explica la dificultat d'aquest partit. Aquesta setmana la Vila de de Mare ha guanyat de 20 punts, ha anat últim classificat i es veu que, que, bueno, que després de Nadal han agafat una altra dinàmica. No? I ja volen... Però, bueno, serà una, com una, una lluita de dinàmiques, no? una dinàmica que després de Nadal no ha estat del tot bona, que és la nostra, i una, que és la del Vila de Mar, que, que la veritat és que es que han, que han reaccionat. No? Confiem que durant aquesta setmana doncs, tornem a agafar la dinàmica que portàvem d'abans de Nadal i podem tirar el partit endavant. Pel que fa a la Conreria, aquest cap de setmana tindrà un partit complicat contra la Sardana de Badia del Vallès, cinquè classificat i rival directe per la lluita per l'ascens de categoria. Els homes de Quique Vila porten tres setmanes consecutives invictes i voldran apropar-se a les posicions de privilegi que donen accés a la preferent catalana. Després de la victòria per 0-3 contra el pla d'en de Mataró, el Centre Cultural i Esportiu Tiana acumula tres triomfs consecutius que l'han fet sortir dels llocs de perill. Aquest cap de setmana jugaran contra el Molinós, un partit que hauria de suposar la permanència gairebé matemàtica i assegurar un lloc a la part mitja de la taula per deixar de patir pel que resta de temporada. El president del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Anicet Torriera, avisa de la dificultat del Molinos que malgrat ser a la part baixa de la classificació, pot posar en perill la ratxa dels tianecs. Bueno, és un camp molt petitet, que sempre dona molta feina, però és un dels camps que, que podem treure algú. Ells van per sota, eh? llavors... Pues, eh podem treure alguna d'aquest camp. Els partits tots, tots són diferents, no? I a més a més, el que veus més, més factible és el que la falla. Sabíem que quan recuperéssim passat eh, festes i tot això, i tal, recuperéssim els 4 o 5 bases de l'equip, doncs pues, tiraríem endavant. Esperem que acabem l'any pues, com l'hem començat o com l'hem acabat la primera volta. I pel que fa al club vòlei Tiana, la dinàmica de resultats comença a ser preocupant, ja que acumula dues derrotes consecutives aquest 2011. Per tant, el proper partit contra l'escola Pia de Granollers, coer del grup, hauria de ser el primer pas per canviar la dinàmica de l'equip, tot i que encara es manté amb opcions de pujar de categoria a causa de la igualtat en la classificació. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. L'entrevista. Aquest dissabte la sala albenis del casal de Tiana acull l'onzena Assemblea Nacional d'Entesa de Progrés Municipal. Per parlar dels punts de l'ordre del dia i de la línia d'entesa de cara a les properes eleccions municipals, saludem a una de les membres de Gent pel Progrés de Tiana, la Montserrat Vigues. Bon dia. Bon dia t'hi han estat escollida per fer aquest Consell sí, sí, sí. Nacional, una, sí. una data important i, sí. sobretot, molt important també per entesa del progrés municipal arreu de Exacte, Catalunya. arreu de Catalunya, sí, sí. Això és una assemblea nacional i, per tant, aquí hi acudiran tots aquells municipis que, tenen un, que estan governats per un grup que pertanyen a les Enteses pel Progrés Municipal. Que en aquest moment, si no recordo mal són uns 87 municipis. Ja, no, no. En aquest moment, sí. 80. Això és una cosa que des de que el, el moment que va iniciar-se ha anat eh, creixent i, i bé, que ha donat bon resultat i la gent està contenta. És un grup, eh, tots els grups polítics que pertanyen a l'Entesa, Uh, tenen simplement una vocació molt municipalista, estrictament, treballen pel municipi, i, i bé, I això doncs, ha estat bastant reconegut. De fet, és, uh, ara que hi ha com una onada de creació de partits polítics, hmm. entesa que sí que fa més temps que, que hi és present, sí. tampoc molt temps, però déu-n'hi-do, 87 municipis. Sí, sí, 87 municipis, i no porto la dada del nombre de regidors, però sí. 87 municipis. És a dir, que s'ha sabut arralar i situar arralar, en, la, sí. en els municipis d'una manera sí. molt ràpida. Sí. Quines són les actuacions que s'han fet a, veure, a les línies? A veure, els partits que, que, que formen part, diríem de l'entesa, comparteixen unes línies, eh, doncs, evidentment, semblants, perquè si no, no estaria no estarien al mateix grup, encara que hagi després aplicacions més concretes segons el municipi però comparteixen idees amb la defensa del territori, les, els principis de sostenibilitat, han desenvolupat polítiques amb mediambientals en un mateix sentit i en una mateixa línia, i per tant això doncs, fa que puguin agrupar-se, malgrat les petites diferències que pugui haver-hi, en un mateix projecte, que és aquest, el projecte de les enteses. I, cada, i de fet, aquestes enteses tenen una coalició amb un partit polític d'àmbit nacional, que és iniciativa per Catalunya Vers que realment doncs, comparteix també en part aquestes mateixes línies però d'un àmbit en un àmbit més general, no? mm. Però aquesta coalició cada vegada, diríem, s'ha de refrendar i aquesta vegada en aquesta assemblea també es refrendarà. Eh, i suposem que s'acceptarà i que això anirà bé, i, I a partir d'aquí aquesta assemblea ha de servir també per començar a pensar en les línies programàtiques que tots els partits que formen part d'aquesta entesa aniran assumint i sobre les quals aniran treballant, que no s'apartaran gaire de les que són fins ara, no? però que és així. Sí. De fet, és una mena de procés que estan duent a terme tots els partits de cara Exactament. a les municipals. Sí. De fet, els partits d'Esquerra, que són els que han rebut, sembla, un cop més dur a les últimes eleccions al sí. Parlament, sí. són els que més ràpid han començat també a moure fils. Jo crec que hi ha altres partits que ja estaven formant part de plataformes. Els partits que tenien menys representació doncs, en, els, en els municipis més petits potser també tenien eh, doncs, plataformes formes una mica més, uh, més generals, no? de fet com nosaltres però nosaltres vam ser els pioners i això jo està o sigui, bé, el que passa que ha de quedar clar que nosaltres som un partit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 han anat lligats, és a dir que sí. Aquestes, sí, sí. Tant, moltes vegades el que comentaves, no hi ha hagut crítiques, allò de s'ha comentat que es presentava com a coalició, però no s'hi presentaven, ells una mica quan Sempre els... Sempre ha estat coaligat amb iniciativa. Crec que no sí. En tot cas, eh, es refrendarà aquesta, sí. aquesta coalició, Suponem, aquest sí. lligam, sobretot amb la presència del Joan Herrera. Vindrà Joan Herrera, això ens ho han confirmat avui, Uh, i sí i a més s'escollirà també el nou secretari i el tresorer i s'establirà aquestes línies i, i vindrà com a figura representativa vindrà donc, Joan Herrera donar suport en aquesta, en aquesta iniciativa uh -huh. mm? De fet uh, la sala del Benis estarà gairebé plena a Bassa, perquè si s'ha d'acollir els 80 i escaig municipis que, que hi ha, s'omplirà Sí, esperem no? que hi hagi molta gent sí. Sí, Molt sí, que tingui èxit Parlem en àmbit eh, tianenc, del projecte de gent pel progrés de Tiana. S'han de començar a marcar les línies a nivell municipal, suposo sí. que pel que fa a la globalitat dels municipis, però també s'haurà de començar a parlar a Tiana. Exacte. Què cal d això fer? Però jo d'això encara no te'n puc dir res, perquè primer s'ha de fer aquest pas i després nosaltres ens hem de reunir, hem de començar a pensar. En tot cas, més endavant us en podrem dir més, més coses, però encara la cosa està...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 No. jo no, no ho puc en aquest moment. De fet, per mm. això Tiana sí que és un dels municipis on, on hi ha l'alcaldia, sí. per, per part d'un grup sí, sí, d'Entesa sí. del Progrés Municipal. Sí. És a dir, que la seva opinió també s'ha de tenir molt en compte en aquest tipus d'assemblees nacionals, on, bé, en aquest cas, l'alcalde Tiana, el senyor Mili Munyot també farà l'obertura sí. de la assemblea sí, sí. nacional, i, per tant, municipis, com deien, com Tiana, on l'alcaldia recau a eh, un grup lligat a Entesa del Progrés Municipal, sí. És força important en aquest cas, no? Sí. És sí, a dir, sí, que aprengui esta... la paraula. Exactament. A banda, regidors, interpreto que també hi ha alcaldies a grups lligats a la coalició. Sí, sí. Aquestes 87. Molt bé, eh? molt bé. D'altra banda, parlem una mica del que serà aquesta 11a Assemblea Nacional, d'aquests punts, a banda d'aquesta presentació de l'Assemblea, Proposta de la composició de la mesa i votació i també l'acció d'alguns càrrecs, com el de presidència C i tresoreria. És a dir, un consell important, també. Sí. sí és que el president ha dimitit i va plegar i s'ha de renovar, però Uh, aquesta després hi haurà una assemblea ordinària on es ratificarà el càrrec, però de moment ha d'haver-hi l'elecció d'un president encara que sigui interí fins a la propera assemblea ordinària i això és el que es farà aquí i segurament serà els, bueno, es presenta el Josep Anton Rubio que havia estat exalcalde de Pallejà, però de, se l'ha de votar uh -huh. i com a tresorer segurament serà Llorenç Artigues que havia estat alcalde de Vilassar de, de Dalt molt bé. Mm. És a dir que... Un càrrec, no sé si havia estat alcalde, o era un càrrec de Vilassada. Que hi ha interès per continuar sí. la feina sí, feta Sí, en principi sí. sí. A... El en càrrec sí, sí. que, que s'ha deixat de presidència, hi ha algun motiu concret? Sí. Uh, Jordi Fàbregas, que era de Sant Pere de Torelló, uh, s'ha anat amb un partit independentista, no sé si és Esquerra, em que és Esquerra Republicana, uh -huh. sí, i ha deixat... Uh, és a dir, ha volgut participar d'un projecte independentista. Tot això s'haurà d'anar parlant en aquesta assemblea, però també heu la creació que comentàvem aquesta de nous partits que us puguin restar protagonisme de cara a les properes eleccions municipals? Jo crec que no. No hi ha massa temps per crear nous partits d'aquí a la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 en principi jo no tinc cap informació, no m'ha arribat cap veu sobre això, però tampoc no t'ho podria negar, no sé. Serà qüestió anar mirant les Exacte. tendències, perquè com que en el Parlament sí que va haver-hi una situació sí. similar, no?, que sí. sobretot Esquerra Republicana sí que es va veure estat afectada. estat en l'àmbit de l'independentisme més aviat, eh? Mm. L'Esquerra Republicana, regrupament, sí, aquests partits que pertanyien tots a l'àmbit de l'independentisme. Ja veurem com... Mm. com Hi part... ha altres municipis que tenen les l'ESCUP, però... Aquí, mm, vaja, jo no en tinc cap notícia. De moment, no. ningú no s'ha postulat. De fet, no. Solidaritat Catalana per l'independència, que sí que és l'únic que semblaria que, que està creant algunes bases sí. per presentar-s'hi, però la resta, l'SCUP, que municipis més grans com Badalona o Mataró sí que mm. s'hi presentaran, sí, sí. aquí mm. no hi ha, de moment, cap no. grup Nosaltres que... no en tenim notícia, però... Ja s'anirà veien suposo, mm. també en els, en els propers mesos. Com a membre del progrés, que una valoració se'n fa d'aquests quatre anys a l'alcaldia? A veure, jo crec que és, un, és una bona valoració uh, per, la, per dues coses, principalment. Una, per la quantitat de feina i l'altre per la manera com s'ha fet la feina, per els, els, les coses on s'ha posat l'accent en els aspectes públics, per la creació de, de, de, moltes, de molts organismes, per exemple, haver aconseguit l'Escola Municipal de Música i hi, hi ha molts aspectes que potser ara no seria el moment perquè estem parlant de l'Assemblea Nacional i el dia que en tingueu més ganes doncs podem estendre'ns ja més de cara a les eleccions però a mi em sembla que aquestes dues idees és a dir, la defensa que deiem dels aspectes més sostenibles, de desenvolupament ben sostenible del poble, jo crec que això eh, és, és molt notable i que s'ha vist i la quantitat de feina, les hores de treball i de dedicació són realment, jo crec que, que, sí, que la gent hi ha posat el coll, en general molt. I Després hi ha un aspecte que és negatiu però que no és imputable i és que els recursos econòmics han baixat en picat i això ha afectat. Vull dir que encara té més mèrit fer una feina positiva quan els recursos han baixat molt, molt en picat. Eh? Aquí anava. Que no, suposo que l'assemblea també es tindrà en compte tot plegat. Entre altres suposo coses es tria a tresoraria, per tant, eh, suposo que aquí s'haurà de tenir en compte també sí. la situació econòmica actual, que també afectarà a l'hora de la preparació. Afecta tots els preparació. municipis, eh, uns més que d'altres, i jo crec que les situacions de crisi en, en els municipis és molt greu, eh, perquè per un cantó no reben prous diners... Eh, des de l'estat central i per l'altre els diners propis que la gent generava a través de la construcció, doncs s'han estroncat completament i per tant això ha fet uns buits en, les, en, els, en els diners públics considerables i de difícil gestió eh? i per tant encara jo crec que té més mèrit el fet de poder gestionar tot això, tot el que s'ha arribat a fer amb uns recursos molt escassos perquè abans hi havia molts més recursos podien fer moltes més coses i ara això doncs ha quedat molt limitat i veurem de cara les properes doncs els, eh, els propers anys, com, com es resoldrà. No sí, és fàcil, eh? sí. I el que ens ens arriba des de Madrid és més aviat preocupant que no pas animador. La veritat és aquesta. De fet, eh, serà de veure com ens anem estrenyent el, el cinturó, cinturó tots sí, sí, plegats, sí. perquè... A uns partits... ja, ja ens l'han estret, ben estret. I, i suposo que no s'acaba aquí, això. Eh? Va, és el que comentava comentàvem, no? tant els partits, eh, les institucions, administracions, eh, els particulars, que són els qui en darrera instància, els que més pateixen aquesta crisi sí. econòmica, s'han hagut d'anar estrenyent el cinturó cada vegada més, perquè sí. en els últims pressupostos de l'Ajuntament de Tiana també s'ha vist que s'ha hagut de retallar sí, sí. Gairebé un 12% aquest pressupost, per tant, com deia, sí, sí. No? tota l'acció sí, sí. política queda condicionada. Sí, sí, i la gent s'ha rebeixat els sous, i bé, és, una, és una situació de crisi, i el problema d'això és que no veus de quina manera eh, se'n va sortint. Eh? No és allò de dir, bé, estem parassant per un, un període de crisi, però d'aquí dos anys vas veient. Això, de moment, no, no pinta gaire bé. Eh? perquè més no és només aquí ni, ni els municipis, ni, ni Catalunya ni solament Espanya, és molt més general i els moviments que es veu doncs no, no sembla que vagin ben encaminats la veritat és aquesta Sembla que ha lligat a les sigles d'entesa de, del progrés eh, municipal hi ha la sostenibilitat, eh, sí. en parlàvem fa un sí, moment sí. la sostenibilitat també s'ha vist afectada per la crisi econòmica perquè va molt lligada a la innovació eh... Uh... Sí, suposo que sí, però aquí al municipi, amb què diries que, que, que s'ha notat? Jo diria que no s'ha notat, potser s'ha retallat alguna cosa, però aparentment no, jo no veig que s'hagi... Al revés, s'han fet molts esforços en la recollida, eh, s'han posat contenidors nous, s'han fet esforços que no sé ni com es poden fer, però s'han fet i que costen diners. Vol dir que s'han reorganitzat la quantitat de diners de manera que es pogués fer front a coses que, es, que per nosaltres eren prioritàries i deixar-ne de fer d'altres que potser no eren tan prioritàries, no? Mm. Hi, haurà, hi haurà partides que segur que doncs queden, queden afectades doncs, per això, però això és el que diferencia, de fet, un govern d'un altre on posaràs l'accent o on posaràs els quatre quartos que queden, no? On poses l'accent i ja està. Està clar que optimitzant recursos i ja, Tiana, aquest any 2010 també es van complir deu anys de la recollida porta a porta sí, sí. sent exemple d'altres municipis on també s'han anat implantant durant aquesta dècada, per tant, optimització i, i aquí és on vaig parar, és a dir la crisi també és una font d'oportunitats en aquest cas, no? Per aconseguir que partits amb aquesta vocació doncs puguin treure noves idees. Sí, però això no és una cosa que pugui sortir d'un municipi. Bé, potser sí, també, però mm. ara en aquest moment jo no et puc dir quines noves idees. Però és veritat que els períodes de crisi han de servir, poden servir i haurien de servir per crear noves maneres de treballar. Això es premença el cervell, no? de poder fer les mateixes coses o més coses amb menys recursos, no? En els períodes en què les vaques són grasses, doncs la gent es tira de beta i no s'hi mira tant i si no, doncs has de, has de pensar d'una altra manera. Uh -huh. Sí, sí, és veritat això. Doncs suposem que tots aquests temes s'aniran tractant en aquesta onzena Assemblea Nacional d'Entesa del Progrés eh, municipal, municipal, que tindrà lloc, recordem-ho, el dissabte, a partir de dos quarts de deu del matí, quan es faran les primeres acreditacions, i en la qual es debatrà, doncs, això entre altres coses, a la ratificació d'acord amb coalició amb iniciativa per Catalunya als vers, Esquerra Unida i Alternativa de cara a les eleccions municipals, i molts altres temes, entre ells doncs això, escollir president escollir tresorer o tresorera molts temes amb els quals hem volgut parlar amb la Montserrat Vigas, membre de Gent pel Progrés de Tiana, moltes gràcies per acompanyar-nos A vosaltres. Adéu, bon Fins dia. Fins l'altre dia. L'entrevista